Ondarrabi eta ondarrabitar guztien izeneangoaz goaz lehiak ez, ondara, es? hori bai aldatzen du pixka bat ego, es? Egan e, entzako hori bat izan zen joan urtean, parte hartzea e, Portugalen egin zen lehiak eta ondara. Eta kontuta nukibar dugu, azkeneko, bueno, lau urte hauetan, egun diena, eta aurtengoa bosgarrena izan du dela, aurreko lau urteotan, e, ondarrabik beti izari bat arte daudea, ez. E, bai bigintan eskutik eta bueno janurtian gure eskutik eta ordu honetot hori ba bueno ba onerrabitarrantzako luke izan ez?